kuna mchezaji anaitwa Kabange Twitter ambaye klabu ya Yanga ilikuwa inamuombea eh, ITC eh, kwa nje ya TMS ili achezee eh, klabu yao timu yao kwa msimu wa ligi na huyu mchezaji alikuwa anacheza Rwanda na pale Rwanda alikuepwa kwa mkopo kutoka eh, nafikiri timu ya FC Lupopo ya Kongo kwa hiyo tumepata barua kutoka FIFA FIFA kieleza kwamba kwa, kwa sasa hivi haitawezekana mbui yani kabange Twitter apate ITC kwa sababu kadhaa ambazo amezitoa FIFA. E, ya kwanza ni kwamba dirisha la uamisho kwa Tanzania lilifungwa Desemba 15. Ndio ilikuwa siku ya mwisho watu kuroji kuomba kufanya huo usajili kwa wachezaji wote wa kigeni wanaotaka kucheza Tanzania. Ee, lakini Young Africans e, waliingia kwenye TMS hiyo December 15 kwa ajili ya kumuombea mchezaji. Ee, lakini FIFA wakaona kuna upungufu katika maombi yao. kwamba unapomuomba mchezaji kupitia TMS kuna dokumenti za muhimu zinatakiwa kuweka. Moja ni mkataba kati ya pande zinazohusika kwa maana ya club ya Yanga na mchezaji e, lakini vile, e, sabu mchezaji na vile vile kwa sababu mchezaji naye vile vile kwa anaombwa kutoka FC lupopo kwa kwa mkopo kwa hiyo agreement ya kuonyesha kuna mkopo wa yeye kumtoa FC lupopo e, na kuja Yanga kwa hizo document baada ya kuwa Loji na klubu ya yanga uh, FIFA walicho kibaini chakwanza walibaini kwamba mba zikuwa zina upungufu Sio dokumenti zote zizotakiwa zikawa zimeingizwa kwenye ayo maombi Kwa ya wakawa ya dirisha Kwa sisi sisi tukatu maombea yang afrika zi extension FIFA Ili wafanya tena iyo kitu uh, mpaka januari saba Lakini wakujo kufanya januari saba Ikaonekana tena hizo dokumenti ambazo wameroji zina upungufu mfano contract ya ajira ya mchezaji ilikuwa ina haina saini za pande zote mbili kwamba saini ya mchezaji kwenye mkataba wa yeye kucheza yanga haikuwepo kwenye o document kwa hivyo huo ni baadhi ya upungufu ambao FIFA wameuelezea kwamba kwa maana kwa hiyo kwa mchezaji kwanza yuko nje ya dirisha na hataweza uh, kucheza yanga kwa msimu kwa ni swala ambalo liko ndani ya mikono ya yanga kama bado anataka kumtumia kwa msimu unaokuja e, ni vizuri wakatufahamisha na kwa tukawafahamisha FIFA lakini kwa msimu huu kutokana na upungufu FIFA wamesema haitawezekana kutoa ITC